Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen da emanaldia manaldia Egun hon Egun, guazen pilotan hartzera Ego aldean, Ezkerparetako profesionalen narteko xapelketa irageiten alida Binazka, nio, zepartida Baina goiz flashek aitortzen du, Doi bat galdua dela xapelketa horrikin. Aldeguzietarik kolpatuak, aldeguzietarik ordezkatziak, ez dakigu gehiago norariden eta norrez, eta horoz gainetik nor norekin ariden. Bilduma bat eginez agune dobedaren entxeagaiten, orai arte gertatu denaz. Eman dezagun altuna hirugena izan da Merinorekin xaalaen orde eskurdia zabaletaren kontraan partida da baten ordezkazi egtatzen alhal da. Bainaan altuna hiru bagiolarekin ere garzi dute Irugoren orde GTGB gezuustaen kontrarittzeko. Eta urritiko egiteko etxea la izola ordezkatu du hartzeko hirugo barriolaren kontra, baina urritiko egiteko etxeak hola izisola ordezkatu ere Xala Merinoren kontra hartzeko eta gehiago den Untxaraz olaizolarekin ari den begoiz, etzen on, beraz berroizen orde eman dute Ladis Galaxa. Ladis Eta ez, ezkenian, unturia eman dute Ladis Galaxaren orde hotx, unturia ordezkariaren ordezkari zen kasu untan. Urritiko etxea olaizolaren orde, unturia, Ladis Galaxa edo berdin begoizen orde nahi duzien bezala. Baina hartola albizuren kontraritzeko olaizolaren ordezkari den urritiko etxea norekin aizanda begoiz, ez ez... Ladiz galar zaberoz, ez dare, iba izabala eman dute biztandena. Ah, eta antzidutertia, argitxabaleta ezina izanez, unturia eman dutela unen orde, retegi, bi rezultaren kontra. Eta beharrik unturioak dutela, beratxaluz ezubietaren kontra hartzeko. Bero izen ordea izan da, baina nola izola falta izanki, urritiko etxe eman dute unen tokian. Urritiko etxe eta unturia, xapelketa egin behar ezutena, elgerrikin izan dira beratxaluz ezubietaren kontraritzeko. Ah, denako brituzie? Hale, errepika. Ah, ez duzial, eh? Eta goizflashek diakinduenez, horrek xekulako nahasketak sortu ditu, tolosan egimea rezen partida baten hastapenian, entzun dokumentu xesigarriau. <risa> Kaixo entzuleok, zuzenian, hemen, tolosako frontoitik, profesionalen binazkako xapelketako partidua, jaraituko dezute gure bitartez. Gaurko protagolistak berasaluz ezubieta urdinez, ola izola berroiz gorriz. Ai, baina, baina, zer da hau? Lau pilotarien orde, sein sartu izkigu kantxan, iru urdinez eta beste hiru gorriz jantzita. Gainera, izendatu dizkizue dan pilotarietarik bat ere ez dago hemen. Hau, nahaz, pilua jaun ega Hemen dauzkago hiru aurre lari, rete gibi, altuna iru eta horritiko etxea eta hiru atzelari. Rezusta, ladiz galartza eta unturia. Guazen horritiko etxaren gana. Aizu, zer egiten ez ezuk hemen? Bamba, e, esan didate etortzia hola e, izolaren orde jo katseko? Ez ez, ez, ez, Ni altuna horritiko etxean hasi eginda, ni nautedeitu hola izolaren orde jo Ez, ni urritiko etxea ladix galar zarekin, ladix berroizen orde, ez aldala ladix. Bono ba, e, ez, ni resustaren orde retegi birekin. Baina, baina, baina, ez esaten, ez Ni naiz resusta, ez deto ordezkaririen beharrik, hemen nago? Bono ba, baina jaunak, retegi bire eta zuek bihar ari zeate bilbon, xala merin orren orka, eta nun daude hemen aritu berasa luze eta subieta? Eiek dira Bilborakun, ulertuazuten eiek bihar jokatzen zutela Bilbon, xala eta Merinoren auzka. Ez niri xalak esan dit, etzi jokatzen zuela labriten hartola albizuren Una Unak unandreok zuzenean egite ben zintxinetxia, publikoa aserre, oiu eta txistuka. Eta ora inkeso eta arrazoi osogoan Oaioan arrazoi oso. Arrazo Araen zuleak, pilotariak bera galduak dira xapelketa horrikin Nola nahi duzue gu ez gehiten galduak izan Goiz eskuratu du skup bat Badaki nok jokatuko duen aurtengo finala Pilotari eskasaren gatik Agaraziko dituzte alde batetik julen retegi aita eta errandonea Bestetik Pilotari, pilotari, joineko tantsurisuri Pampi ladu us eta martinik urrena. mila behatziunt alaro goita zoxiko, finalaren agabantxa izanenda. Berri zer lurretik ire, lurreti bultatu Pampi, txoko hau txik, eta abaire iritsi egin Pampi. orain zaba